Mendizale zale, peto-petoa. Belatz mendita aldea, esan? Kaixo, egunon, aizue, egunkarian irakurri dut arste honetarako, ateraldi bat antolatu duzuela, ezta? Bai, halaxe da. Eta, oraindik dikto, ba balduzue. Zenbat lagun zarete? Bi, bi lagun. Printzipioz bai, baina lehen bailen esan behar diazu, ziur etoriko zareten ala ez. Gende asko deitzen ari data. Eta noiz esan beharko dizu ba? Lehen Gaur zer da, ustirala, ba, gaur bertan. Gaur bertan? Itxoin, lenda dabizi informazio gehiago behar dut. Adibidez, noiz aterako zarete? Bigar, goizeko bostetan, herriko plazatik aterako gara. Goizeko bostetan? Ala, jaina, nolatana ingoiz? Ba, kilometro asko gehien barit jogulako. Kalkulatu, bos pasei orduko bidea izango dela. Bos pasei ordu? Baina nora joango gogara ba? Gehi da aldera. Gehi da aldera? Hueska aldera joan bargenuela uste nuenik. Ha, ha, zuk ziur asko, hueskako hau joan bargenuela ulertu duzu. Ba ez, ez? Aigo estortesera joan gogara. Gehi da handagoen oso toki polit batera. Uhum. Eta gaua bertan basako dugu, ala bihar bertan itzuliko gara. Ez, bertako aterpe batean emango dugu gaua. Beraz, losakoa eramantzazue. Ba, lozakurik ez dugu. Eta tapaki batzuk edo eramaten baditugu? Aterpeak berak baditu tapakiak. Zeuek maindireak eraman, nahi baduzu Eta mendiko botak izango dituzu ez, eta? Mendiko botak, mm, bai, mm, ala uste dut. Zuek, mendian gutxitan ibilizeate eza? Beno, bai, batzuetan, beno, egiazan, bat ere. Bai, bai, nahari da. Beno, ez zaitut izutu nahi, baina larun batean, sei orduko ibilaldea ingo dugu. Sei ordu, buf, eta gelditu gabe. Beno, amaiketako eta jateko? Eta igandean, atxede nazta, ha? Bai, zera, igandean sortzi ordukoa. Ala, jaina, sasoi darrean zaudetezuek, eh? Zer egingo duzu orduan? Ba, ez dakit, agian nire lagunarekin komentatuko dut, lendabizi, eta gero deitu egingo dizu berriro. Ondo pentsatu, agian gogorregi izango da zuen zat, zeuek ikusi? Lassai, oso neska ausarta garagu, eh? Begira, ondo pentsatuta nire izena bizenak eta telefonoa eman dizkizut, bazpa ere. Ema Nola duzu izena? Eider, inurrategi. Inurrategi tarra? Bai, familiakoak garagu. Bai, bai. <laughs> Ikusten da, enbor bereko espalak zarete. Horixe, baiet. Aizu, barre gutxeago, eh? Ikustiko duzu behar zein ongi biliko garen. Ea, egia den. Bi arte orduan. Bai, aio, bihar arte.